Tak ada yang dapat menghantarkan kepada surga selain daripada mengikuti dia. Dia berkata, "Jangan engkau hasad. Aku bukan takut pada hasadnya. Api aku takut pada tak mengikuti cakap dia. Sebab siapa saja yang melawan dia, semua umatku masuk surga, illa man aba." Siapa itu aba? Orang yang tidak mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Qul," katakan kepada Yahudi, "Qul" Katakan kepada nasrani, ingkun tumtu ibnu Allah. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabiuni ikut aku. Yahudi berkata kami cinta kepada Allah. Nasrani berkata kami cintakan Allah, tapi kami tak nak ikut dia. Turun ayat Paul katakan kepada mereka, ingkun tumtu ibnu Allah. Kalau memang betul kalian cintakan Allah, fattabiuni ikutkan aku kerana satu-satunya jalan hanya jalan dia. Tidak ada jalan yang lain Datang Sayyidina Umar Ibn Al Khattab Membawa Taurat Lembaran-lembaran Taurat dia bawa Umar apa yang kau bawa? Taurat Nabi ambil Taurat, Nabi koyak Mengapa engkau koyak ya Rasulullah? Kalau kena Musa hayyan Andai Musa hidup saat ini Ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani Musa pun ikut aku Kita ikutkan dia kita datang ke masjid rumah Allah ni Kerana ikutkan dia Maka tiada jalan lain untuk hidup dalam surganya Selain mengikuti dia Maka membuang hasad di dalam hati itu pun Kerana ikutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Doakan orang yang kita hasad kita dengki itu malam Elok sebelum tidur malam Sembah yang witir Usalli sunnatal witri Thalasa raka'atin Lillahi taala ada dua sahabat nabi yang sembahyang witir sebelum tidur yang pertama Abu Hurairah ausani qalili orang yang paling aku cinta berpesan kepada aku utira qablannauam supaya aku witir sebelum tidur malam yang kedua Abu Bakrin As-Siddiq nabi bertanya kepada dia ya Abu Bakrin wahai Abu Bakar ya mata tutiru bila engkau sembahyang witir ba'dal atama Selepas isyak, Abu Bakar langsung lang terus saja witir Ini dua sahabat yang disebut dalam hadis Ada pun sahabat lain yang membuat, boleh jadi Tapi tak disebut dalam hadis Mereka witir setelah isyak, sebelum tidur malam Baik, selepas sembahyang yang witir, sebelum mata terpejam Doa pada Allah Ya Allah, aku bukan main sakit hati menengok sahabat jiranku yang dekat tadi panjangkan umurnya sehatkan badannya beri dia rizki melimpah dua jadikan anaknya penghafal Al-Qur'an beri dia keluarga sakinah mawaddah warahmah masukkan dia ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pada saat itu dalam kitab hadis karya Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak bila engkau doakan saudaramu tanpa dia ketahui maka Allah kirimkan satu malaikat untuk mengaminkan do'amu itu. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan do'a orang ini. Wala kabislah kau dapat yang sama macam yang kau doakan.